Частина третя. Розділ тридцять перший. Я прокинувся, і мені це не припало до вподоби. Перевернувшись, я мружився та лаєв несподіване вторгнення світла. На краю ліжка сидів лігант, досі тримаючи в руках аерозольний інгалятор. «Ти прийняв стільки снодійного, що можна цілий день провалятися в ліжку», – проказав він. Прокинься і співай». Я сів, пошкарябав на щуках ранкову щитину і скривився в напрямку ганта. «Хто в дідка тобі дозволив вдиратися у мій номер?» Говорячи це, я закашлявся і не міг спинитися, аж поки Гант не приніс мені склянки води з ванної кімнати. Я випив, марно стараючись виливати свій гнів та лють у проміжках між спазмами кашлю. Рештки сну розвіялися, немов утрішній туман. На мене впало відчуття жахливої втрати. «Вдягайся», – підвівся Гант. «Ти потрібен директрисі в її кабінеті за 20 хвилин, поки ти тут спав, дещо сталося». І що ж таке трапилося? Я протирочив, а тоді п'ятернею спробував розкуйовдати чуприну. Зазернив в інфосферу, Стримано усміхнувся Гант. Якнайшвидше у кабінет Гледстон. 20 хвилин це верне, І він пішов. Я зайшов в інфосферу. Зазвичай такий візит можна порівняти із видом наклапти кокану на старій землі, який може перебувати на різних стадіях турбулентності. У нормальні дні вона скидається на спокійне море, Чиєю поверхнею бігають хвильки різних конфігурацій, кризові стани візуалізуються в добі брижів та баранців на гребенях хвиль. Сьогодні в інфосфері штормило, я не одразу зміг зайти хай яким маршрутом хотів скористатися. Вал спантеличення характеризував припливи інформації і оновлень. Матриця базової площини навісніла від перемін у сховищах даних, крупних переведень кредитів із рахунку на рахунок. У той час як спільна, що схоже на багатошарову. Гутірку про новини та політичні дебати сьогодні перетворилася на ураганне порозумінь, покинутих референдумів та застарілих шаблонів, що ніби дрань-тяхмар носилося в буревії. Господи всемогутній, прошепотів я, насилу пробившись в інфосферу та змагаючись із напливом інформації, що бив хвилями в мережі та мозок. Війна, несподівана атака, неминуче руйнування мережі, балачки про відставку Глецтон. Заворушення на двох десятках планет, повстання проти церкви на Лузі, флот ЗСГ, що темпом покидав систему Гіперіона, здійснюючи найвідчайдушний чайдушний ар'єргарний маневр. Але ж надто спізніли, надто спізніли. Напад на Гіперіон уже розпочався, острах замаху на систему телепортів. Я скочив і голяка побіг в акустичний душ, який закінчив приймати у рекордний для себе час. Гант або ще хтось уже приготував мені сірий форманий костюм та накидку. Тож я похабцем убрався, на ходу зачісуючи мокре волосся назад, дозволивши йому впасти на комір. Не годилося затримувати виконавчу директрису гегемонії людини. Ой, не годилося. Ви вчасно. З порога приватного кабінету мене зустріла Міна Гледстон. Що ви нахрен скоїли? Грикнув я. Гледстон кліпнула. Вочевидь, виконавча директриса гегемонії людини... Не звикла до такого тону. Сама трястя вина, подумалося мені. Не забувайте, хто ви і з ким розмовляєте, холодно зауважила вона. А я не знаю, хто я. Та й говорю, можливо, з найбільш масовим убивцею від часів горадця леннонгайте. Якого дідька вам здалася ця війна? Глестон іще раз кліпнула та роззирнулася по кімнаті. Ми спілкувалися самі, і вітальня була довга, стіни приємних. Темних кольорів були прикрашені шедеврами із Старої Землі. Але тієї миті мене справді не хвилювало, що я стояв у приміщенні з оригіналами Ван Гога. Я прикипів поглядом до Глестон та її лінколінського обличчя, що насправді належало старій жінці, на яку крізь стулки жалюзі падали промінці світла. На мить наші погляди зустрілися, але вона швидко відвела очі. «Перепрошую», – різко промовив я без ноток вибачення в голосі. Ви ж не дозволили цьому статися. Ви спровокували такий хід подій, правда? Ні, Северне, я не провокувала такого ходу подій. Глестон говорила притишеним голосом, майже на пошепки. Розказуйте. Відказав я, міряючи руками кімнату перед високими вікнами, а світло, пробиваючись крізь жалюзі, бігало по мені різнобарними смужками. І я не Джозеф Северн. Мене вас називати панкітсом, повела вона бровою. Звіть мене ніким. Відповів я. А коли прийдуть інші кіклопи, скажете їм, що ніхто вас осліпив, а ті вернуть назад, примовляючи, що то боги наслали на вас. Плануєте мене осліпити? Зараз я міг би скрутити вам в'язи і піти геть, не відчуваючи жодного докору сумління. Ще й тиждень не добіжить до кінця, як загинуть мільйони. Як ви могли дозволити цьому статися? торкнулася нижньої губи. У майбутнього є тільки два шляхи розвитку, тихо промовила вона. Війна і абсолютна невизначеність, або мир і однозначне винищення. Я обираю війну. Хто це сказав? Тепер у моєму голосі лунала радше допитливість, аніж гнів. Це факт, вона звірилася з комлогом. За десять хвилин у мене виступ у Сенаті, під час якого я оголошу війну. Розкажіть мені що нового у Пілігримів на Гіперіоні. Тільки в тому разі, якщо ви мені щось пообіцяєте. Гаразд, якщо це в моїх силах. Я взяв паузу і зрозумів що жодним важелим у Всесвіті не зможу переконати цієї жінки поставити свій автограф на порожньому чеку. Ну добре, почав я. Я хочу, щоб ви відправили плюс-сигнал на гіперіон, зняли арешт із корабля консула і відправили когось у гору Гулайм на його пошуки. Він десь у 130 кілометрах від столиці, в районі шлюзів Карли. Може бути поранений. Глестон зігнула палець, потерла губу і кивнула. Пошуки ми організуємо. Звільнення корабля залежить від того, що ви мені конкретно розкажете. Інші живі? Деякі. Я підібгав куцу на китку і впав на канапу навпроти стола. Донька Байрона Лами, Брон, і забрав ктир. Який час вона лишалася непритомною, під'єднаною через дивний нейрошун до інфосфери. Я снив, що вона пливла в просторі і воз'єдналася з імплантованою персоною першої повернутої особистості кітца. Вони війшли до інфосфери. По суті мегасфери, до вимирів та комунікації Корду, про які я сном духом не відаю. Вона зараз жива, напружена Глестон подалася вперед. Не знаю. її тіло зникло. Я прокинувся ще до того, як зміг побачити, де її персона війшла у мегасферу. Директриса кивнула. Що з полковником? Казада забрала кудись із собою монета. Жінка, котра здається мешкає в гробницях, поки вони подорожують часом. Коли я його бачив останнім, він голіруч атакував ктеря. Точніше, тисячі ктирів. Вижив? Не знаю. Розів'я руками. Тож тільки сни, уривки, клаптики з прийняття. Поет. Селена вхопив ктир. Настромив на своє тернове дерево. Але я ще раз бачив його пізніше, в вісні про касада. Селен досі живий, не розумію як. Отже, тернове дерево реальне. Не тільки пропаганда церкви ктиря. Реальніше нікуди. А консул їх покинув? Намагався повернутися до столиці. У нього бабусин килимок літун. Він добре себе проявив, аж поки не дістався шлюзів Карли, про які я згадував. У Паву річку. Наступне питання випередив. Чи вижив після падіння, не знаю. Священник, отець Гойт. Христоформа відродила його в подобі отця Дюре. Це справжній отець Дюре чи його бездумний дублікат? Це Дюре, промовив я. Проте ушкоджений, апатичний. Він досі в долині? Ні. Зник в одній із печерних гробниць. Я не знаю, що з ним сталося. Глестон зиркнула в комлог. Я спробував уявити спантеличення та хаос, які зараз вирували в усіх інших частинах цієї будівлі, цієї планети. Мережі. Очевидно, що тут директриса збувала свої 15 хвилин перед промовою у Сенаті. Можливо, це остання нагода для неї усамітнитися на наступні кілька тижнів. А може й назавжди. Капітан Настін мертвий, похований у долині. Вона перевела подих. «А Вайнтрауб і його немовля?» Я похитав головою. Я бачив розрізнені сни. Анахронічні. Мені здається, це вже сталося, але маю сумнів. Я підвів погляд. Глестон нетерпляче чекала. Немовляті було тільки кілька секунд від народження, коли прийшов ктир. Сол віддав дитинку, істота забрала її до сфінкса. Гробниці тоді дуже яскраво світилися. З'явились інші ктирі. Отже, гробниці відкрилися. Так, Глейстон тиснула в комлух. Лі, перекажи черговому по зв'язку сконтактувати із Теолейном та необхідними військовими на Гіперіоні. Звільніть корабель із карантину. І ще одне. Лі, не забудь уточнити, що через пару хвилин я надішлю генералу губернатору приватне повідомлення. Прилад цвірінькнув. І вона повернулася до мене. Щось іще з ваших снів? Образи, слова. Я не розумію, що відбувається. Тому згадав лише про основні моменти. Глестон ледве всміхнулася. Ви розумієте, що бачите значно більше від того, що переживає інша персона Кітса? Я нічого не відповів, приголомшений її словами. З ворожанами, точніше, імплантованою персоною в петлі Шрена в голові Брон, я підтримував контакт завдяки якійсь лінії зв'язку через Корт, а ще їхню спільну тамтешню, хоч і примітивну інфосферу. Але тепер персону вивільнено. Інфосфера зруйнована, і її більше не існує. Навіть передавач класу «Світло Плюс» не здатен одержувати повідомлень, якщо відсутня апаратура на протилежному кінці лінії. Усмішка Глестом зникла. Можете пояснити? Ні, я підвів очі. Може, це все тільки сни? Справжні сни? Жінка підвелася. Ми, напевно, не дізнаємося, коли або якщо знайдемо консула. Або коли його корабель прибуде в долину. У мене дві хвилини перед появою в Сенаті. Щось іще? Питання. Зголосив я. Хто я? Навіщо я тут і знову легкий усміх. Ми всі ставимо собі ті самі запитання, пан Севенг, пан Кітце. Я говорю з усією серйозністю. У мене таке враження, що ви знаєте це краще від мене. Корт відправив вас до мене, як відповідального за комунікацію із прочанами, а ще спостерігача. Врешті-рештвоє поет і митець. Я гучно став. Ми поволі пройшли до приватного телепорту, який мав доправити її на один поверх із Сенатом який сенсу спостережені з настанням кінця світу. Вона передала мені мікрокарту для комлогу. Я вставив її та поглянув на монідиск. То був універсальний чіп перепустка. З ним я пройду в будь-який портал, громадський, приватний чи військовий. Це квиток на кінець світу. А якщо мене вб'ють? Тоді ми ніколи не дізнаємося відповідей на ваше запитання, проказала директорса Глестон, і побіжна торкнулася мого зап'ястка Розвернулася та зробила крок у телепорт. Кілька хвилин я простояв на самоті в її апартаментах, насолоджуючись світлом, тишею та мистецтвом. Тут на одній зі стін і справді висів Ван Гог, що вартував більше, ніж могла заплатити Пересічна планета. Це була картина з інтер'єром спальні митця в Арлі. Божевілля винайшли не сьогодні. Незабаром я вийшов, довіривши Комлогу провести мене лабіринтами будинку уряду, поки я не дістався центральної станції квантування та не пірнув в одні з її воріт на зустріч кінцю світа. Мережею пролягали дві основні телепорт-магістралі з публічним доступом – Анфілада і річка Тетіс. Я стрибнув Анфіладою на її півкілометровий відрізок, що пролягав панною Ціндаосі Шуан між Новою Землею та коротким примор'ям Невермордарма. Панна Ціндаосі Шуан належала до планет першої хвилі вторгнення, що перебували за 34 години від навали вегнанці. Нова земля була з другої хвилі, перелік мішені якої ще й досі до кінця не було оприлюднено, тож вона мала фору трошки більше стандартного тижня. Невермордарма був розміщений у глибині мережі за кілька років люту від нападників. Ознак паніки я не помітив люди давали волю емоціям в інфосфері та речі спільній, а не на вулиці. Йдучи вузькими провулками Ціндао, я чув голос Глестон із тисячі репродукторів та персональних комлогів. Дивним напівтоном. Він супроводжував крики вуличних гендлярів та шелестіння покришок на вологих тротуарах, поки електрорікші зіщали десь угорі на транспортних рівнях. Як колись 800 річ тому, інший лідер заявив своєму народові напередодні ворожого нападу. «Мені нічого вам запропонувати, крім важкої праці, крові й сліз. Ви мене спитаєте, а в чому полягає наша політика? Я вам відповім – вести війну. У космосі, на землі і воді». Вести війну з усіх сил, що їх нам тільки може дати відчуття справедливості і права. Ось у чим полягає наша політика. У перехідній зоні між Сіндау та Невермордарма стояли армійці, але потоку пішоходів вони, здається, не перешкоджали. Цікаво, коли військові реквізують пішоходну зону Анфілади від потреби транспортних засобів, то у якому напрямку відбуватиметься цей рух? Перед на фронт чи у протилежний бік? Один крок і я на Невермордарма. Тут на вулицях сухо, якщо не зважати на випадкові бризи океану в 30 метрах під кам'яним валом Анфілади. Небо у своїх звичних загрозливих тонах вохри та сірезни. Зловісні сутінки опівдні. Невеличкі крамниці і кам'яниці сяють вогнями і товарами. Я не міг не помітити, що на вулицях не так людно, як зазвичай. Усі згуртувалися по магазинчиках або ж сидять на кам'яних стінах і лавах, опустивши голови і з неуважним поглядом. Слухають. Ви спитаєте, в чим ваша мета? Я можу відповісти одним словом. Перемога. Перемога за будь-яку ціну. Перемога, незважаючи на жах. Перемога, хай яким довгим і важким, може виявитися шлях до неї. Адже без перемоги нам не вижити. Черги біля головної телепорт-станції Едгар Тауна були короткі. Я набрав код «Моря безкрайго» і зайшов у портал. Безхмарне небо мало свій звичний зелений колір, а океан під плавучим містом густо зелений. До самого обрію тягнулися ламінарії ферми. Тут так далеко від Анфілади люду було ще менше. Дерев'яні променади стояли майже порожні. Деякі крамниці навіть були зачинені. Біля пристані для кіп-човнів тирлувався невеликий гур чоловіків, які слухали старожитній передавач «Сіто плюс». У насиченому морському повітрі голос Глестон бринів позбавленим емоцій металом. Навіть цієї миті підрозділи Збройних сил гегемонії – Неохильно прямують до місць своєї дислокації. Тверді, наполегливі і рішучі. Готові порятувати не тільки загрожені світи, а й усю гегемонію людини від найхилішої тиранії глитаїв душ, якої ніколи не знали анали людської історії. Море без було розташоване у 18 годинах від вторгнення. Я задер голову і в небі пошукав якісь ознаки ворожого рою, якісь натяки на орбітальний захист чи пересування десантних військ. Але навколо мене було тільки небо, тільки теплий день і лагідне погойдування міста на морі. Небесна брама очолювала список планет, яким загрожувало вторгнення. Я вийшов у Болотянську з порталу для поважних гостей і з висот Рівкіна глянув униз на прекрасне місто, чия назва була наклепом на нього. Стояла глупа ніч. У таку пізню годину прибиральні машини вже чистили вулиці, і їхні щітки та акустичні бронзбойти хотіли оббруківку. І все ж тут відчувався рух. Довгі черги мовчазних людей на висотах Рівкіна вишикувалися перед громадською телепортстанцією, а ще довші виднілися внизу біля терміналів променаду. Виднілися правоохоронці, високі постаті в коричневих протиударних костюмах. Якщо армійці й квапалися сюди із підкріпленнями, то їх неможливо було помітити. Люди в чергах не тутешні. У землевласників на висотах Рівкіна та променаді найпевніше свої персональні телепорти. А ці більше нагадують меліораторів, що прибули забагато кілометрів звідси, десь із папоротневого залісся. Ніхто не панікував, говорили мало. Черги потроху просувалися зі стоїчною терплячістю сімей, які стоять доказ тематичного парку атракціонів. Лише дехто взяв із собою щось більше від дорожньої сумки чи наплічника. Невже ми досягнули такого рівня витримки, дивувався я, що зберігаємо гідність навіть перед лицем вторгнення. Урочистий час для Небесної Брами наступав через 30 годин. Я поклацав на комлозі і під'єднався до речі спільної. Якщо ми перестрінемо цю загрозу, тоді світи, які ми любимо, мають шанс на свободу, адже життя в мережі й далі може рухатися під осоння в прийдешньому. Проте якщо ми зазнаємо поразки, тоді вся мережа, сама гегемонія, все, що ми знаємо та любимо, згине в безодні нових темних століть, але набагато зловісніших і триваліших через світло науки обернена на зло та через рабство заготоване для людини. Відтак сповнюємо свій обов'язок і тримаємося так, щоб у тому разі, коли гегемонія людини та її протекторат із союзниками проіснують 10 тисяч років, людство змогло сказати – це була їхня зоряна година. Десь у тихому свіжому місті внизу пролунали постріли. Спочатку заторохтіли флешетові автомати, потім низьке гудіння поліцейських аудіотравматів, за якими почулися крики та шипіння лазерної зброї. Юрба на променаді гринула на телепортстанцію, але з парку вискочили спецпризначенці, вімкнули потужні галогенові прожектори, що залили натовп нестерпним сяйвом, і через гучномовці прокрутили накази шикуватися назад у черги або розходитися. Люди завагалися і заметалися туди-сюди, наче медуза в підступних течіях. Аж раптом, під'южувані все ближчими та гучнішими звуками перестрілок, Усі разом кинулися до платформи з порталами. Спецура розпорошила сльозогінний газ, вистріливши кілька набоїв із реагентами паморок. Між правоохоронцями і телепортом задзвеніли силові поля. Никаючи кінжальними променями прожекторів, над містом пролетіла група військових мт та екран Служби безпеки. В один із променів потрапив і я. Мене тримали в полі зору, поки мій комлок не відповів на сигнал запит, після чого прожектор Ковзнув де-інде. Задущило. Із витримкою можна вважати покінчено. Правоохоронці звільнили громадську телепортстанцію на висотах Рівкіна і тепер зникали в приватному порталі атмосферного протекторату. Я вирішив і собі кудись переміститися. Зали в будинку уряду тепер перебували під охороною армійських спецпризначенців, котрі перевіряли всіх, хто проходив телепортами, попри те, що це був один із найскладніших для доступу маршрутів в цій мережі. Довелося пройти аж три КПП, перш ніж я зміг потрапити до урядового житлового крила, де замешкував. Раптом охорона відступила в сторони, звільнивши головний зал та перекривши всі бічні коридори. І в супровіді бурхливого почту радників, помічників та військовокомандувачів з'явилася Гледстон. Я не сподівався, що вона мене помітить, але та незграбно спинилась всю свою процесію і гукнула за барикади закутих у броню десантників. Та хто, вам сподобалася промова?» «Годяща», – відказав я. Зворушливо. І крадена у Вінстона Черчилля, якщо я не помиляюся». Директорица всміхнулася та ледь знизала плечима. «Якщо вже цупити, то в забутих майстрів». Її усмішка зникла. «Які новини з передової?» «Реальність починає брати гору», – відповів я. «Готуйтесь до паніки». «Завжди готова», – відказала вона. «Які новини від пілігримів?» «Пілігримів?» – здивувався я. «Я ж не спав». За інерцією кортеж щільний графік Гледстон починав зносити її в дрейфі далі по залу. «А може вам тепер не обов'язково спати, аби бачити сни?» – гукнула вона. «Спробуйте». Я подивився її слід. Охорона пропустила мене до номера. Я дійшов до дверей, але з огидою до самого себе відвернувся. Я тікав на страшний і приголомшений, від жахів, що впали на нас усіх. Я би залюбки повалявся у ліжку, намагаючись не заснути, натягнувши ковдру до бороди. Голотячи за мережею, немовляв мархіль та за самим собою. Із житлового крила я вирушив до центрального саду, де якийсь час блукав його посипаними жостером доріжками. Крихітні мікродатки зищали в повітрі ніби бджоли, одна з яких не відпускала мене далеко від себе. Я проминув трояндову клумбу і спустився стежкою в парку тропічну зону, а за нею вийшов до містка біля секції старої землі. Я сів на кам'яну лаву де ми бісідували із Глестон. «Може, вам тепер не обов'язково спати, аби бачити сни? Спробуйте!» Я з ногами вмостився на ослоні, поклавши підборіддя на коліна, а пальці на скроні, та заплющив очі.